RecPlay, concurs de maquetes d'Ibetres Ràdio. Esfera Roja és el nom del grup que entrevistam avui amb motiu del RecPlay, del concurs Rec Play, aquest certamen de música de maquetes en català que du a terme Ibetres Ràdio. Parlem concretament amb en Jordi Freixeres, que és integrant d'Esfera Roja. Com anam? Molt bé, molt bé, aquí estan. M'han passat una, una fulla, o una mm -hmm. informació d'Esfera Roja, en què diu que feix pop rock amb un toc d'acordió i influències del house. Sí. Com se menja això? Doncs mira, doncs així mateix, fem una mica de tot, tenim un estil una mica variat, mm -hmm. i estem una mica oberts no, a, a, al nostre estil, Uh -huh. I és això, no? tots els components del grup, eh, cadascú aporta una mica el seu estil... Eh, per exemple, a la bateria li agrada molt el que és eh, la música heavy. Uh -huh. eh, jo sóc poder més de rock dels 70, i en Moisés, eh, que és el guitarrista i que també canta, és més del pop, Ja ho fem una mica de tot. Quants sou? Sou, un, sou Som aquesta quatre. gent? Som quatre. Uh -huh. Telecordionista també agrada molt a l'esca, i, bueno, som quatre en el grup. I com sorgeix la idea d'ajuntar-vos per fer aquesta mascladissa d'estils? Doncs mira, la veritat va ser una mica fortuït, perquè ens vam trobar en un comprenys d'una amiga nostra, i vam, ens vam trobar allà doncs, fent una mica de, com una jam session, no? De cop i volta ens vam trobar allà a l'escenari, ens van començar a tocar, i ens ho vam passar molt bé. I des d'aleshores, que ja fa ara poder un parell d'anys que estem tocant junts, doncs uh -huh. no hem parat, no hem parat. Fent concerts per a Eivissa, que és d'on sí, sou? Sí. Heu sortit d'Eivissa, però. Eh, ara, al setembre, haurem de sortir d'Eivissa. Anirem a Ripollès a fer mm. un concert que va allà. I, bueno, serà primer, la nostra primera sortida. Perquè vosaltres sou de Vila, de Sant Carles, de Sant Agustí, però teniu mm. el, algun tipus de relació, ja sigui que alguns dels vostres membres estiguin estudiant a fora, al Principat o a València? No, no, no. Estem tots aquí estudiant i treballant. Mm. I, de moment estem fent contes per aquí, per l'illa Quines edats teniu? Doncs l'edat és una mica variada també eh, Som joves, som joves. Som <laughs> Això joves. ja m'ho imagino Sí, no, doncs mira el Bateria doncs, és el més jove del grup té 15 anys mm. 16 anys, 16 anys, perdó, ben, 16 jove, anys. Ja ben jove Sí, i bueno i, eh, els altres comptem sobre els 30 ja o sigui mm. que mira Joves també no tan joves com com el bateria, no tan però... joves com a bateria. Però bueno, quasi. Quines eh, supos que amb aquesta mestcladissa, amb aquesta intenció de, de mesclar tants estils i havia també unes expectatives inicials, un un vola fe, eh, qualque cosa més que, que ser quatre amics que toquin, que s'ajuntin per tocar, no? No, mira, la veritat és que eh, nosaltres en els assajos que fem, eh, ens ho passem bé i i no sé, sorgeixen els temes doncs, una mica doncs, eh, en, en el Moisés, que és el, el vocal que també escriu molts temes doncs a ell sorgeixen uns temes llavors també el bateria porta una mica el seu estil i llavors intentem fer una mica el que ens ve de gust no? en aquests moments uh -huh. I, i és un estil una mica variat però ho intentem fer el millor possible Com és cantar fer música i cantar en català en aquest... Uh amb aquest complement, amb aquest afegit de, de, fer, de cantar en català, que avui en dia ja està en ple normalitat, però que sempre té aquell regust, sempre algú li vol trobar un, un punt, ja sigui per bé per mal, no? a Eivissa. Com es fa a Eivissa? No, molt bé, molt bé. Aquí a Eivissa hi ha molts grups que, que canten en català. Nosaltres doncs, fem cançons en català, també en fem en castellà, també en tenim en anglès, però ja et dic majoritàriament els temes que fem són en català, és la nostra llengua, llavors doncs cap problema, hi ha, hi ha bastant clubs en català. A més teniu un, un grup, no sé si sou comparti, heu compartit escenaris sou eh, amics o els, o els heu escoltat segurament, que són ressonadors, que també és un fenomen que s'està vivint a Eivissa amb bastanta intensitat, no? Sí, sí, sí, sí. Realment sí, estan fent una cosa molt bona, molt bonica, i no paren de fer concerts també. A Eivissa. Uh -huh. A Eivissa i suposo que també, que també marxen fora. mm uh -huh. D'ençà que vos heu ajuntat, heu començat a tocar plegats, que és allò el que esteu més contents? O, o, per dir-ho així, heu buit a terme un somni? Doncs jo personalment poc dir doncs que sí, no? Doncs tocar amb, amb gent, tocar aquí amb els meus companys, que realment m'encanta i llavors poder sortir per les mitjans a fer concerts per l'illa... I, i veure la resposta de la gent que, que li agrada, que s'ho passa bé doncs realment és, és molt gratificant i sí. personalment, sí sembla com si un, un somni no? I, ostres, això de tocar en directe i fer concerts m'omple molt i m'agrada, m'agrada molt Tocar en directe i fer concerts és, és música al cap i a la fi, no? Sí, sí hi dic perquè on... hi ha hagut, eh, també hem parlat amb altra gent de... cada vegada s'aposta més per música llaunada i eh... Com us pareix, això? Doncs, mira, la veritat, jo trobo que els bons grups eh, es defensen, s'han de defensar en un escenari, no? I on pots veure realment un grup és, és a dalt d'un escenari. El que dius tu de la música enllaonada eh, sona molt bé, però moltes voltes no és fidel a, a com toca el grup. Uh -huh. Idò, la música és el títol d'una cançó vostra, no? Sí. Eh, sí, sí. T'apareix bé si l'escoltam? Perfecte, em sembla molt bé que escoltem aquesta cançó. I que like soni. Música, digues què faràs El que antic és bonic de visitar Però si músics més alegres tornaràs Molts de nosaltres toquem en el carrer Fugint de guerres, lluitant per uns papers Si tu ens lleves, l'únic que ens queda Sense instruments no tindrem res a fer I Digues tu músicaúsica és la meva vida i digues tu, Què pare jo. Si la música, música és el que em fa lliure i amb tu,è Si la música, música és la meva vida iving amb tu, Què fare Jordi, unes lletres sí. molt urbanes, no?, molt de carrer i sí. també, en certa manera, reivindicatives. Amb un to una mica reivindicatiu, sí. Seguiu aquesta línia? Però, div però divertida, sí. Mirem una mica de fer unes lletres una mica compromeses, eh, amb... però amb un to una mica, doncs, sí que reivindicatiu, però alegre, no?, que, mm. que sigui divertit, intentar fer-ho divertit. Els teus companys també, te, també tenim... Tampoc enten des de darrer, els teus companys que... Sí, aquí tinc que m'està també, però no només fem això, que també tenim altres temes, jo sí, home, sí. Quan un grup es declara, per dir-ho així, com promès, o que, o diu, o fa lletres reivindicatives, rebels, per dir-ho així, una mica rebels, en aquell punt, una mica. sempre... És una etiqueta, això? O realment després hi ha un compromís també social al carrer, polític, amb certes causes? O és un, una, una etiqueta, per dir-ho així? No, bueno, nosaltres eh, fem els temes i intentem la lletra doncs expressar un, el que pensem una mica, no? però sense cap pretensió política ni, ni res. Sí que és una mica doncs la nostra realitat, no? com veiem les coses, i el que intentem doncs, que la gent... doncs escolti una mica eh, el que tenim a dir, no? una mica el que pensem. Què s'ha de dir a Eivissa? Què han de dir els músics d'Eivissa? Els músics d'Eivissa, doncs, poder, com ho diu aquesta cançó, no? Que ens falten poder més llocs per, per tocar i, doncs, que poder que els polítics els doncs, comprometin més eh, per donar-nos més, més, més concerts i una mica més de... de de marxa pels grups, pels grups novells com poden altres, una mica més de possibilitats per poder, per poder tocar i per poder donar se a conèixer. Com ho faries exactament això? Com ho materialitzaries? Que és el primer, la primera actuació que creus urgent a Eivissa en matèria de, de grups de música de joves? Doncs, bueno, ara s'està fent cada cop més coses, s'estan fent cada cop més coses, però sí que no estaria de més, doncs, fer algun tipus de festival per grups novells, fer algun tipus de... Com, com poder fer amb altres, no? Aquest concurs de música que esteu fent, doncs podria ser una mica, doncs, promoure una mica el que és eh, els grups joves de l'illa, que n'hi han bastants, són bastants, i tots tenim ganes de tocar. Eh, per sort, hi ha molts, eh, molts, molts llocs on tocar, no? Molts bars, que són privats més que res, però sí que, sí que aquesta gent, doncs sí que, per, poder, per un interès poder personal, perquè se li ompli el bar o la sala de concerts, doncs ens donen moltes facilitats i ens ens dona molts concerts per fer. Però sí que m'agradaria que fos més eh, el que és fos el, el Consell d'Ebissa, que es pogués eh, mullar una mica més en aquest aspecte i donar més possibilitats a a més grups, no que, que ja et dic, que som molts aquí a l'illa. Mm -hmm. D'això volia parlar -te. Per exemple, Catalunya i el País Valencià s'està visualitzant molt arreu dels territoris on de parla catalana eh, aquesta, aquest gran horitzó, aquest gran ventall de grups que, que ja canten en català de forma normal no per, per, per seguir cap moda, sinó que ja s'ha normalitzat la cosa i ofereixen això un ventall, una varietat d'estils eh, molt gran i es visualitza això. Què hem de fer eh, des de les illes perquè això es visualitzi allà doncs no ho sé jo suposo doncs que que entre els grups d'aquí doncs podem hem de fer una mica una una pinya no i intentar doncs doncs no pressionar no però sí que buscar i demanar doncs doncs que es promo es promou, es promogui molt més lo que és la, la música jove a partir d'una manera no mm. perquè sí que es trobava faltar una mica això mm. Teniu, eh, no sé si teniu pretensió i possibilitat, sobretot, d'enregistrar un disc, eh, editar-lo, etc etc. Mm. Mira, nosaltres eh, ara per ara ens estem autogestionant i estem, ens estem eh, gravant, estem fent una maqueta, i, bueno, però ens estem fent altres, no? Uh -huh. I així estem. Ja l'estem a punt de, de tenir acabada. Quins són els canals eh, que heu de fer servir? Doncs mira, tenim la gran sort doncs, que Moisés Kau, que és el, el guitarrista i també cantant d'Esfera de Roja, té un, estudi, un petit estudi de gravació a casa seva i en sap una miqueta sí. i llavors doncs, ens ho estem fent doncs, naltros. I, I em referia també a la difusió. Um, si creus que internet és, és, és l'eina adequada avui en dia o creus que s'ha de seguir apostant també per editar disc físic... Nosaltres, bueno, la idea que tenim és eh, ara doncs, poder fer aquesta presentació d'aquesta maqueta que la volíem fer aquest estiu, el que passa és que encara no l'hem acabat, llavors ja serà, suposo ja que ja acabem setembre o octubre, doncs fer la presentació de, del nostre, de la nostra maqueta a tots els locals de l'illa, que ja ens han dit, que ja hi vam parlar de quan anem a tocar, i ja ens han dit que sí, que no hi ha cap problema, i la nostra idea és això, no? fer música en directe, tocar en els locals d'aquí d'Ivisa, Formentera també, i si, pot, i si pot ser la península, uh -huh. i per què no també a, a les més illes de la Balea. Uh -huh. T'ho volia demanar una cosa. Uh, aquest nom, Esfera Roja, per què? Mira, doncs, Esfera Roja. Esfera Roja va sortir, doncs, perquè, mira, altres som uns enamorats d'Ebissa, no?, i uns enamorats uh -huh. del de que són les postes de sol de l'illa. Uh -huh. I aquí tenim unes postes de sol que són impressionants. Uh -huh. Llavors, doncs, Mira, va sortir poder d'aquí la idea, no? De l'esfera roja que, que el sol, que quan s'està ponent, eh, es deixar veure. I va sortir d'aquí, una mica. Això és la influència ambiental, per dir-ho així. La sí. Les influències musicals eh, vostres, quines són? Nostres, les nostres influències musicals, doncs, mira, ja et dic, cadascú té una mica un estil propi, no? Però ens hem ens hem funcionat d'una manera i ja et dic tenim influències des de molts estils variats ja et dic, no? des el techno, funky, eh, del tecno funky, rock dels 70 ens agrada molt també el rock català de tota la vida eh, cantautors i ja et dic també heavy, una mica de tot una I, mica de tot i aquesta cançó de Coldplay eh, ho podem considerar una influència vostra? sí, i tant l'escoltà vida La veritat és que hi ha una mica de diferència entre Play i altres, però... Sí, bueno, ja et dic, no?, que tenim moltes influències, moltíssimes. Ens agrada molt la música i escoltem de tot. També tenim, molt ja et dic, tenim un estil molt variat, no? Poder tenim temes, que s'hi puguin assemblar una mica més en aquesta cançó de play i ja et dic, tenim moltes influències. Sí, ara mateix incorporau l'acordió, m'has dit, tenim una formació estable, podríem dir, no? Sí, sí, tenim una formació estable. De tant en quan tenim amics eh, com percussionistes, guitarristes que volen col·laborar amb nosaltres, volen tocar amb nosaltres, i això també fa que sigui més divertit, no? Perquè hi ha concerts que, que se'ns apunten, no?, a Mol moltes voltes. Com és la posada em... en escena d'Espera Roja? Diguem? Com és la posada en escena d'esfera Roja? Intentem que sigui bona. Intentem que sigui molt bona. La veritat, tenim un, molta energia. Som un grup que que prenem molta energia des de la primera cançó fins a l'última, no? i intentem, doncs, ja et dic, que si uns concerts molt divertits, eh, la gent està responent molt bé, no? intentem crear un ambient eh, molt divertit i que la gent s'ho passi bé, no? perquè nosaltres ens ho passem bé, sempre, això és segur, nosaltres sempre ens ho estem passant bé, i el que intentem és això, no? que la gent s'ho passi genial, i llavors, mm. doncs, bueno, imagina't, Tocat, una, una... Uh... una festa. Teniu la possibilitat a Eivissa de, de tocar a festes, a les festes de pobles? Sí, sí, eh, hem tocat també les festes de Sant Miquel, i hem bueno, fent, fent cosetes a Sant Trudis, també hem tocat a les festes, i la veritat és que sí, en algunes festes aquí de, de, de, dels pobles d'aquí ja estem tocant. No sé si ara l'estiu tenim molts concerts, eh, eh, eh, el factor turisme mm. eh, no, el veieu com una possibilitat de públic? Sí, i tant, i tant. Ara es nota, no?, es nota, no?, com anem a tocar ara poder, eh, per la zona de Sant Antoni, que a l'hivern som els que som, mm -hmm. i ara l'estiu, doncs, estan, estan tots els bars a tope, no?, i hi ha molta més gent que, que potser no no et venen a veure tu, no?, ni potser els interessa la teva música que fas, però veus que s'ho passen bé i que els agrada, llavors, doncs, tot bé, molt bé. Una altra forma de turisme. Mhm. Mm M'has dit que ara eh, amb Esfera Roja teniu pensat ja una mica, teniu a curt termini un, un full de ruta que seria presentar aquesta maqueta que esteu enregistrant sí. eh, a bars i locals de l'Ella. Sí. Però mm. com veus eh, o com veus eh, Esfera Roja d'aquí cinc anys? Doncs no ho sé. La veritat, nosaltres estem molt contents. Ara per ara, el dia a dia estem veient, doncs, una progressió molt bona eh, en el nostre estil, en, en la gent que ens ve veure, en els concerts que estem fent. No ho sé, si segueix així, doncs, ho veig bé, ho veig bé. Mm. RecPlay, aquest eh, concurs pel qual us estem entrevistant, eh, com vos va-ho assabentar i, i contesta'm amb sinceritat, vos va fer il·lusió? I tant, que ens va fer il·lusió va fer molta il·lusió, després quan vam veure també tots els grups que hi havien inscrits doncs, encara més il·lusió mm. i bueno, ens vam assabentar doncs, per la ràdio 3 dies, 3 dies abans, just 3 dies abans mm. sí. correcte molt bé, aquesta varietat d'estils eh, també et volia demanar si, si m'has comentat que hi havia varis amics que col·laboraven espontàniament amb el vostre repertori en directe, però com que també vos veig una mica inquiet en aquesta qüestió de de classes o de de música, eh, mm. no sé, teniu experiències a ficar, per exemple, un disc que o una certa o instruments doncs, més exòtics, per per doncs, dir. Així. La veritat és que que això pinta molt bé, veus? No se sap, no se sap mai. Sí, per què no? Per què no intentar experimentar una mica, no? Mentre soni bé i la resposta sigui bona i tu passis bé, per què no? No se sap mai. Nosotros mm -hmm. ja di que hem tocat amb percussionistes hem tocat amb guitarristes, eh, també altres cantants, eh, amb harmònica... Mm -hmm. Provem de fer moltes coses. I, I sona bé, sona molt bé. Mm -hmm. I t'ho he que duri. Eh, Jordi, moltes gràcies. Eh, esperem que, que tingueu molta sort en, en el regplay i segurament... Eh... Al Manco, a Eivissa teniu festa garantida, no? Segons m'has sí. dit. Esperem que aquesta festa d'Eivissa es traslladi a altres parts de, del país i si t'apareix, eh, acomiadam aquesta entrevista amb una cançó vostra que se diu Gèix yes, Gèix. Yes". La de Gèix yes yes o Formentera? Si hi vols posar Formentera... Bé, com vulguis tu. Doncs, la veritat és que és una cançó que, que em ve molt de gust escoltar. I de Formentera. Jordi, eh, Freixeres de del grup Esfera Roja d'Eivissa. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a Valtros.